Nekem nincs prezentációm, mert droger vagyok, de azomat majd ki is fog derülni. A, akik nem ismernek, Nemes Dániel vagyok, Pici Z, vagy könyvtáros tesztvér néven szoktak ismerni az interneten, és könyvkritikákból szerezem az apró pénzt a polgári foglalkozásom mellé. A saját blogom mellett az Index könyves blogjának szoktam írni, és ez az előadásom témája és ez, hogy én vagyok az olvasó, mert hogy én olvasói kritikákat írok. Uh, mert hogy uh, van web, meg van internet, ennek tök örülünk, és a, ennek a széles körül elterjedésével, uh, bocsánat, olvasni fogom már, hogy ezt madai után sikerült, a tartalomgenerálás és a fogyasztás az, az sokkal közelebb került egymáshoz, mint régen, és ez tök jó dolog, és így az olvasói vélemények sokkal könnyebben kerülnek vissza az írókhoz. Uh, az írók viszont ezt sokszor nem szeretik mert ője több ezer éven keresztül arra voltak szocializálva, hogy, hogy ez nem jön vissza, vagy ha visszajön az valami kanonizált formában, ö, valami struktúrált formában visszajön, hogy ez most nagyon jó volt, vagy ez mester most annyira nem volt jó. És, ö, és most már sokkal autentikusabb visszajelzést kapnak az írók, hogy ö, hát ez most annyira nem volt erős, vagy ezt, ezt végül útostam a lakáson, vagy ilyesmi, <gül> Ilyet egyszer leírtam, csak azért van ezt felhozni. Uh, azt persze igaz, hogy uh, mindenki internetezhet már, mindenki blogolhat, és, és a webet előnti a szemét. <gül> uh, ezt én is belátom, meg hirdetem is, mert vagyok. Uh, ugyanakkor az átlagember ember az nem olvas. Tehát, ha egyáltalán olvas, könyveket olvas, azt azért meg kéne becsülni. Meg oda kéne figyelni a véleményére, mert lehet, hogy nem a legjobban, de azért mégiscsak egy... Még csak elmondja a véleményét, és egy olyan piac, akire az írónak figyelni kell, mert rábló kapitalizmus van. Kérem, mert az író is azért ír, hogy megvegyék a kövét legtöbbször. És hát, magyar fantasztikus körökben annyira nem vagyok járatos, hogy összeismerkedtem a blog kapcsán egy-két emberrel, és szerintem hatszázszor igaz a magyar írókra boton-dürítő kivétel, a, akik hisztérikusan reagálnak arra, hogyha én azt mondom, hogy ez, ez rossz, ez nem jó. És... Jó, persze a kritikusnak is ez egy reflexív, meg rekúzív rendszer, el kell viselni a kritikát és magával kell nézni, hogy ezt tényleg úgy kellett volna mondani ahogy, vagy azt kellett volna mondani ahogy, de, de nagyon sok, nagyon fura reakciót olvastam. Nem, nem kritizáltam annyira sok cifit magyarokat, pláne nem, de nagyon-nagyon nagyon furcsa és érdekes reakciót hallottam. E, és nem csak a maga munkájáról beszélek, most mások kritikájáról is. E, pár ilyen, ilyen jellemző dolgot szeretnék felhozni, hogy mit hoznak fel az írók, amit én konkrétan olvastam, itt vagy ott, hogy e, mire bírálják az, írót a, a, a, az írók a kritikust, mert hogy, mert hogy visszabírának. Általában nem, nem véleményeznek, hanem visszabírának. Egyes pont. Amatőr. <gül> Na no, már most ugye ezt hogy definiáljuk? Az olimpia kapcsán is fölmerül az a kérdés, de ha pénzt kapok érte, és több ezer ember olvassa, amit írok, akkor nem vagyok amatőr. Attól még lehet szalamit amit csinálok. Nem üszki Gábor merül fel, vagy hasonló, de attól még... Kérem, hallásra le lehet menni térdelő én vagyok a tényező, én mondom meg. Most egy kicsit nem rám kell gondolni, hanem általában aki nagy nyilvánosságot kap, és azt mondja valamilyen újság, széles látógatottságú blog, vagy akárki, hogy ő valaki, és ő megmondja a tutit, akkor ő a tuti. Ebben nem lehet belekötni, akkor ő nem amatőr, mert akkor ezt csinálja. Lehet profi és szar, mert erre is van példa. És ez ugyanolyan, hogy én szívében villamosményleg vagyok, informatikus, valahol a kettő között és én is találkozom hülye hülyevevővel, hülyevevővel, de az egy feltétel. tehát azon meg kell küzdeni az olyan, mint a olvasó meg a nagyszájú kritikus, azt el kell viselni az, az az író munkája, hogy elviselje amit visszakap, esetleg egy is gondolkodjon rajta ugyanúgy csinálja tovább, az nem feltétlenül jó második pont önjelölt kritikus ez a kedvence a, ennek van egy ilyen ilyen kellemes pártállami hangulata. Mert hogy engem valaki kijelöl kritikusnak, akkor leszek kritikus. kritikus? Én nem hiszek a, a kritikusi kánonban, az irodalmi kánonban, ahogy kelt Szedlák Ádám szokta mondani, kriptonalista meg stb. szavakat lehetne mondani. Ö, nincs ilyen, tehát aki kritizál, az kritikus, csak lehet, hogy amatőr ugye, vagy nem amatőr, vagy jó vagy rossz, de azt kritizál, az az, hogy önjelölt, meg semmi értelme nincsen. Ö, ez persze tényleg, tehát ez lehet rossz, aki elvégzi Havas Henrik iskoláját, az még lehet egy gyerek pedig van róla papírja, hogy neki ez a munkája, hogy ő ért a könyvekhez, vagy a politikához, vagy bármihez. Ö, illetve van több barátom, akinek semmilyen irányú képzettsége nincs, mert mondjuk jogász, vagy informatikus, vagy valami, de nagyon, nagyon jól ír, szellemesen ír, és ezt és, és, és oda kell figyelni arra, amit mond, mert művelt és tájékozott. Volt valami közben? Még nevettek, és ez most épp nem volt vicces. harmadik. Ja, ez nagyon jó. A, igen, a gonzó kritika. Ez a kedvencem. Amikor ez így előjön. ez valami val valahogy elterjedt a magyar ilyen fantasztikus körökben. RPG, hú, meg itt, meg ott illetve valami. Ez csak egy gonzó kritika. Igen? Ja. Sietek. A, de az azért az érdekes, akik ide van, használják ezt a szót, azt is fogalom nélkül teszik. Ezt egy érdemes megfigyelni. Hát gonzó, mert azért mert az én szubjektív, mert egy kritika lehet szubjektív. Vagy, vagy miért? Mert, mert a gonzónak persze lényege a szubjektivitás, de lényege ugyanúgy, hogy, hogy számú egyes személyben fogalmazok meg, hogy kitalál dolgokat, szövök össze a tények, hogy ne lehessen tudni, mi is történt, vagy hogy ugye toxikus behatás alatt történik velem valami, és úgy fogalmazom meg. Nem szoktam részegen olvasni, mert összefonnak előttem a betűk. Kritikát egyszerűen mellítom részegen, de... Szóval ez nem gonzó. Ez egyáltalán nem gonzó. A, a gonzó az nem törekszik pontosságra és tényekre, az csak-csak-csak szórakoztatni akar. Tehát ezt, ezt felejtsük el. És nem tudom, van -e egy író, a, a kettőn kívül akit ismerek, de, de ez hülyeség. Tehát, nincs, tehát, ez nem gonzó kritika, ha én úgy írom le a véleményed, ha, hogy mondjuk csúnya szavak vannak benne. Ez nem, de... És akkor ja igen, a gonzó még mondják, hogy szubjektív, akkor a második nagy pontra térünk rá, és akkor lassan kifutok az időből, hogy milyen a jó kritika, mert hogy általában a fő hiszti az az objektív-szubjektív vonal mentén szokott kibontakozni. Már kicsit elfelejtettem, mit akart mondani, bocsánat. Ja igen, tehát a kritika, amit mondjuk én is képviselek, ez kicsit nagyképű szó. Tehát euh, amit én csinálok, az az úgynevezett reader response, ahogy tanult kollégám, hogy mondta nekem a héten, tehát az olvasói válasz kritikája, mert, mert számtalan van ennek is, mint mindennek az irodalomtörténetben, hogy, hogy feminista kritika, meg pszichoanalitikus kritika, meg minden, csak, csak ezektől esik a libidónk, mert nem ez a lényeg. E, és és ez be kell látni, hogy a kritika az önmagában hozzáadott értéket nem hoz létre. Az, az, az nem egy érték az semmi. Én, én megpróbálok, valaki valaki kicsit szórakoztatni, vagy magam örülményre kritikát írok, vagy tanácsolok könyvet valakinek, hogy mire adjon pénz, vagy mit nem, de azért, azért túl van ez dimensionálva, az egész kritika dolog. Tehát kicsit, kicsit vissza kell jönni a földre szerintem, de ugye, ha már szubjektivitásnál tartunk, az én véleményem, és én és egy kicsit lenézem ezt a fajta túlbölcselkedését túl a dolognak. Tehát a reader response, és akkor e, fesz, ezen belül is vannak irányat, irányzatok, és akkor a, az individualista irányzatot képviselem szerintem, az talán lejött. És ugye erről szeretnék beszélni, mert máshol nem is tudok. Um, tehát a, ez a reader response kritika, amit én szeretek, az nagyon-nagyon az személyes. És ez a, a, amivel kezdtem az előadást a web ennek nagyon nagy létjogosultsága van, hiszen meg lehet ismerni egy embert, mert annyit ír, amennyit akar vissza lehet megint egy szemért, meg minden, de azért úgy valakinek végigolvassuk sok-sok írását egymás után, akkor lejje, hogy ő milyen személyiség, és ebből tudom, indulni. Mindig elfejtem, bocsánat, hogy utalhatok, igen. Ö, szubjektivitás, ja, csak egy rövid dolog még, hogy hát a kritikával kapcsolatban még szokták felhozni, hogy nem elég hosszú, meg milyen a formája, meg milyen a szóhasználata, szerintem ez is tökéletesen értelmetlen. Pláne, ha egy író írja, mert ő tudja, hogy, hogy a forma, csak itt az semmi, azt választom. Tehát miért mondja azt valaki, hogy egy regényt úgy kell kritizálni, hogy száz oldalanként 2000 leütés, vagy valami ügyes? Nem. Ha hát én azt mondom 500 leütésben, hogy, hogy ezt, ezt annyira nem érdemes elolvasni, hogy nem érdemes belegondolni abba, hogy egyáltalán esélyt adjak-e magamnak, hogy bemenjek a boltba, hogy elgondolkodjak azon, hogy megvegyem-e valamikor ajándékba, és első olvassam, akkor ez a véleményem. És pont aláhúzás pecsét, mert, mert ez a véleményem. És ugyanezt megtettem szépen, vagy csúnyán, vagy hosszan, vagy röviden. Egy perc Jézus Mária. Akkor kicsit ugrom. Ö, igen. Ja, igen, objektív, szubjektív. Kicsit hosszú volt a bevezetés. Ö, tehát van-e objektív elemzés? Biztos van. Mert ha azt érti alatt az író, hogy én nem objektívan elemzem, akkor lehet, hogy arra gondol, hogy én őt a bőrszinelt családja fogai száma előzze. Mert előzőleg kiadott könyvei bármi alapján ítélem meg, és nem csak a könyve alapján, akkor persze ennek van légy útsága De amúgy a, ezt a, a dekonstrukciós, meg a kanti, meg az apriói, mindenféle önmagában létező dolgokat, ezt, e, ezekben se hiszek. Az nem jó kritika, ami megpróbál matematika út, ma, ma, kezden, matematikai úton levezetni valamit egy könyvről. Mert nem erről kell szólni egy kritikának, mert, mert mindenki számára mást jelent egy könyv. Sőt, a jövő héten számolra más fog jelenteni egy könyv, mert akkor éppen fájfájosan fogom olvasni. Vagy, vagy, vagy akkor nem fog tetszeni, vagy akkor éppen belém rúgtak az utcán, vagy bármi történhet. Egy olvasási élmény az mindig egyedi, és mindig megismételhetetlen, és nem lehet formalizálni. És nem is érdemes. És nem, nem lehet elvenni egy kritikustól, lehet, nem érdemes, hogy valami fajta struktúrában és abszolút módszer szerint kritizáljon, mert, mert nem érdemes, tökéletesen értelmetlen. Tehát a, a, a, mit akart mondani a költő. De nem mindegy. A, szóval a helyi ügyvezetője integet csak. A... A tehát tehát ez, ez tök értelmetlen kérdés, mert mert mindig mit akart mondani a költő, ha nekem éppen azt mondja, hogy aznak nevegyek fel rózsaszín nadrágot, mondjuk az Ulises, akkor nekem ezt jelentette. És én át tudom ezt adni az olvasóimnak, hogy egy bizonyos szinten a, a karakterek és a szerkezet az belőlem azt hozta ki, hogy soha többé nem akarok a rózsaszín nagrágot fölvenni. És akkor mi van? Jó, akkor, akkor befejezem lassan. No, Majd Ja. Mit akarsz Jó, akkor három módod van. aki egyáltalán olvas, azt becsüljük meg. Mert, mert nem olvasnak az emberek, de ez tény. És hiába hülye, aki olvas, az legalább olvas. És akkor ezért adni kell a véleményére. Mert, mert az író, az valamilyen szinten exilicionista, az nem azért ír, hogy magának, ha már kiadja a akkor azért ír, hogy elolvassák. Ö, aki képes egész mondatokban elmondani a véleményét, meg helyesen írja a ragokat, meg minden, azt még jobban meg kell vecsülni, mert feltételezhető, hogy, hogy valamennyire értelmes, és akkor képviselheti az olvasók egy értelmes táborát, és egy ideális világban ugye az olvasók értelmesek. Ö, és akkor csak visszakanyarodok egy kicsit átúrott részhez, hogy a jó kritika az feltételez valamilyen szintű személyességet. Ö, az is visszajelzés egy írónak, hogyha, hogyha meglátja, hogy a kritikus az milyen, mert a személyisége benne van, mindig a kritikái van. Írták egyszer, és én, én nagyon jól drögök azóta rajta hogy egy kommentemre, hogy naha a könyvtáros testvér zsűlölt, akkor én megveszem. Mert ez is egy visszajelzés. Ha az író tudja, hogy az író szerintem egy gyökér vagyok, akkor neki minden egyes visszajelzés, hogy az ő munkája rossz, akkor az neki jó. Ennek is lehet örülni. Tehát egy, egyfajta konzisztencia, mert a személyiség azért annyira gyorsan nem változik. Ö, és, és akkor befejezem már mert már túlmentem nagyon. Köszönöm. egy legérusta ember vagyok, és eh, amikor este filmet akarok nézni, akkor alapvetően már valahogy a fidget került munkák közül az el, hogy melyiket fogom megnézni, hogy a lényedig mindenkora a, a valami ami hát tudom, hogy valamire lenne objektív. Tehát eh, amerikai hetero, mit tudom én, mit választják, akik a valami lel találták a legjobb filmnek. Eh, viszont könyvekkel valamire bajban vagyok. Tehát abban még Gustán vagyok, hogy olvassak, a főleg szeretek olvasni, de mondjuk így a 90. oldalán állni a könyvvel, az már 90-esére az oldal, filmnél még tudnék törgetni. Hogy a filmeknél miért nincsen ilyen? tehát miért nincs és jó, nincs, vagy jó, van egy ilyen osztályozás, mint az imdb t ami fogja magát és egy helyre fölteszi egy, egy ilyen kétes minőségű, de mégis használható mészébe. Ezt így lehet hallani, vagy többfölösleges ebből beszélnem? Több vagy hallani. Van ilyen. Több is, például Magyarországon a, a moly.hu az egy olyan oldal, ahova összegyűltek az emberek, akik egyáltalán olvasnak. Én azt vettem észre, hogy tényleg egyébként ott vannak az emberek, akik olvasnak, és bármilyen közösségi szellem szolút beléjük, és ott megvan az csillagos értékelés. Nem tízig, mint az IMDB, de megvan. Uh, én ezt szintén nem szoktam nézni, mert nem érdekel, van annyi, ö, mondjuk azt, hogy könyves blogger, ha ennél a témánál maradunk, akit ismerek, és el tudom dönteni az ő véleménye alapján, hogy az nekem kell, vagy nem. Ugyanúgy, ahogy mondtam, van a negatív dolog, tehát hogy azt mondja, hogy ez mennyire jó volt, akkor eszemben nem jut kézbe venni. De van 10-15-20 olyan, akit megnézek, és akkor persze van olyan, hogy egyáltalán nem foglalkoztak még ezzel a könyvel, mert antikváriumban láttam, vagy ilyesmi, de hát ugye minden nem lehet. Én inkább az individuális élményekben hiszek, mint az átlagban. Igen? Szerintem meg ez a kritikus, meg a ívónak a vitája, ez a pénzről szól. Te pénzt kapsz azért, mert írsz, ő meg azért kap pénzt, hogy eladja a könyvét. Ha te a pénz akkor rontod az üzletét. Te meg akkor kapsz pénzt, hogyha elolvassák amit írsz, ugye akkor, hogy az igaz, hogy nem. Hogyha a írsz, ami fölkergett a figyelmüket, akkor még az is lehet, hogy, hogy nem is olvassák el <coughs> azt a könyvet... <coughs> Tehát ott van például az ésba a pályát. Ő ír azt elolvassák az emberek, a koncertre nem mennek el, de a Fáinak a cikkeit azt elolvassák. Lehet, hogy amit te is írsz, az olyan, hogy az tetszik az embereknek, és elolvassák. Az a, oldalnak, ahova is az jó, a az az nem jó, mert esetleg olyanokat írtálsz. Tehát ez a pénzről szól. Na, én ezt így gondolom. Ö, ez annyiban nem igaz, hogy a kritikusnak ez nem a pénzről szól. Én elmondom én, ha nem a saját dolgomra írok, akkor 2500 forintot kapok egy bejegyzésért. Azért ne nevettesünk ki magunkat. Ez nem a pénzről szól. Nem. Tehát nem. Akkor lehet, hogy neked nem, de a zírónak igen. Ö, a, jó, persze az egy az azért majdnem egy egész könyv vagy akár lehet második könyv is. Te akkor te exhibicionista is vagy, meg a pénzről is szól, azért mind a kettőkkel. Hát azért, aki publikál az exhibicionistat. Az az, az az is. is író is, kritikus mondja, is. Tehát szerintem az írvónak a pénzről szól, az már végig rossz. Tehát mm -hmm. amíg megírja a könyvét, addig másról nem szóval, fütelező, de amikor eladja, az, amikor eladja, akkor már a pénzről csináljuk szól. Csinálok másnél is. Már Annyiban igazad adok, hogy ha, ha belevág abba, hogy kiadót keresek, meg mit tudom én minden, az, hogy felrakom az internetre, hogy csak úgy olvassák el, meg teheti. Ahogy a Tündérgyár kiváló ügyvezetője is megtette a könyvével, uh, akkor, akkor abból azért szerette legalább egy null a kiadót Ezt én megértem. Csak ráadásul, hogy annyi, annyi az szerintem csak nem a pénzről szólt egyébként. Nyilvánvalóan nem is szólt a pénzre. Hát csak azért sem szólt, hogy nekem megvizőségű, és azt tudja, hogy biztos, hogy igazad Mert a t hogy a ezt egyet. Higgyel szintén egyébként teljesen a szempontból, amit a a és a És pont amit én mondtam, és szerintem a személyiségen sok múlik. Tehát, ha valaki utálja a személyiségemet, van ilyen, nem kevés, akkor én azzal kifejezetten reklámot tudok csinálni a könyvnek. Ez nem egy abszolút dolog, ha valaki mondjuk szellemesnek találja a kritikámat, de tudja, hogy, jaj, meg jót rögtem rajta, de egy ökhendiség fej, és azért is elolvasnom a könyvét az írónak, akit éppen kritizált és lehúzott C---re. Tehát nem hiszem, hogy van egy olyan dolog, hogyha engem sokan olvasnak, néha sokan olvasnak, akkor ennek lenne egy ilyen nagyon nagy káros hatása. Tegyük fel, hogy valamilyen szinten ismert vagyok, mert azért annyira nem. Mert annyira sokat nem írok. Ilyen, amit, Ami az indexen megjelenik, azt persze sokan olvassák, de havonta egy-kettőnél az nem több. A persze, terüket. ha az író belerakja a pénzét, szeretné visszakapni, de hogy, de hogy a kritikusnak ez, ez pénzről szóljon, az nem igaz, meg abban se hiszek, hogy nagyon el lehetne lehetetleníteni egy könyvet, ha csak nem minden csatornán az jön vissza, hogy ez tart, Akkor valószínűleg tényleg szar. Is mit csinálni. Igen? Hogy, tehát, ennek azért van egy ilyen történelmi folyamata, és amit mondasz, az alapvetően beleillik. Tehát kritika nem mindig volt. Most nem megyek bele, hogy mi a kritika valójában nem érdemes. Tehát nem mindig volt, hanem ezt így kitalálták, mondjuk így a 1700-as évek közepén, amikor már olyan volt a piac, hogy erre volt egy igény. Tehát ebből a szempontból valahogy a pénzről szól, de nem ilyen kifejezetten. Tehát nem eladások. A ja, értem, mit mondasz? E, befejezem, hogy a e, lényeg az, hogy már az első teoretikusok e, személyiséghez kapcsolták, és ez így van jó, tehát ha valaki, az olvasó akkoriban általában még két-három publikációs hely volt az egész világon, e, hozzá tudja kapcsolni egy ízlés területhez, amit ír a kritikus, tehát már tudja, hogy mit írt az előző dolgokról, akkor ez tök működik, és amit csinál van. Tehát körülbelül ez az egésznek a zanzásnak a saját azatban szerintem. Igen, mondjuk. Annyiban nem minden, amit mondasz, hogy rögtön a kezdetekor persze a személyiségtől függed, de aztán jött az összes többi irányzat, hogy dekonstrukció meg a Tehát Nem is szerettem volna beszélni. Akkor te ezt sokkal matonálom, mert én meg villamoságot mondtam öt évig. Nyolc egyébként, de ebbe nem menjünk bele. És szerintem most itt valahogy, mintha visszatérnénk a görbének a kezdeti Pályára, vagy a kezdeti pontjára, hogy megint sokkal jobban számít a személyiség. Szerintem ez jó. Mások szerint meg rossz. De igaz, amit mondasz, hogy a kezdetekkor valószínűleg így volt, én nem voltam ott. Valaki még még azt mondanám, hogy a több fajta kritika van. Van olyan, amelyik elemcívja azt a művet, és van amelyik a benyomásait rögtítik. Mondjuk, hogyha más, más és más formokon más és más fajta kritikák jelennek meg. Az, ott, ahogy elpublikálsz, elegendőek azok a dolgok. De mondjuk például olyan is, többféle módon többféle dolgot jelenik meg. Tehát megjelennek linkek is, ami hivatkoznak egész komoly jellemzésekre, és vannak párszavas értékelések, vannak teljesen szubjektív benyomások, ennek kapcsán vannak viták. Mi az, hogy egész komoly jellemzés? Hát, mint ő, komolyan, komolyan, komolyan vagy nem. Osztia, egy hosszabb, részletesebb belármulés. De miért hát kell hosszabbnak lenni? irodalomnak, mondjuk könyvekről van szó, az irodalomnak, az irodalomnak vannak szempontjai. Egy irodalmi műalkotásnak vannak szempontjai, ami alapján lehet azt telemezni. Ezt meg lehet tanulni. Egy, most én ezt nem akarom itt részletezni. De az egy másfajta dolog. Tehát az, az e, annak megvan a maga helye. A helye biztos megvan, de én tartom azt a véleményemet, hogy attól, mert valaki elvár tőlem egy hosszabb kritikát valamiről, nem biztos, hogy az arra érdemes. Nem, hogy te dolgod ezt megcsinálni, te más dolgokat csinálsz. Most, mi megcsináljuk. Igen, mert, mert, mert az itt jó. forduljon ahhoz, aki persze, Hát azért inkább ne, de... Vagy hogy ne forduljon. Vagy, vagy ne forduljon, persze. Tőle. semmit semmiképpen, mert, mert legyen sok jó könyv, meg sok én nagyon-nagyon ellene vagyok ennek a fajta kanonizálásnak, hogy akkor, akkor valami komoly kritika, mert akkor elemzi. Persze fontos, ha azt mondom, hogy azért, mert azért nem tetszett nekem, mert a, a karakterek egyszerűen nem, csak elbeszélnek egymás mellett, és az író akarata viszi csak a sztorit végig, nem a, nem a karakterek alakítják magát a sztorit, stb. Ennek van létyogos útsága, de attól meg a benyomásom az fontos. Mert ha én azt mondom, hogy olyan... olyan körülményes volt, meg én nem tudom megmondani, de, de hogy nagyon lassan olvastatja magát a könyv, és, és nem elég. Tehát e ezek benyomások, hogy én azt mondom a könyvről, hogy ritmus. Hogy definiálod a regény ritmusát, Sehogy, az, az egy érzés. Ez ugyanolyan fontos, mintha én azt mondom, hogy a szerkezet, szintén fontos, lehet elemezni, és össze lehet hasonlítani Szabó Magdát és az új de ugyanúgy fontos, hogy én, én, én mit látok benne. Hogyha én egy ember vagyok, és valaki ad a véleményemre, vagy egyszerűen elhiszi azt, hogy érdemes arra odafigyelni. Most az én úgy használom, hogy én még általános kritikus. Tehát, tehát nem, nem hiszek abban, hogy, hogy különbséget lehetne tenni szerkezeti jellemzés és benyomások közvetítése között, mert ennek a kettőnek a, a kohéziója kell, hogy kiadja a jó kritikát. Vagy ha azt mondom, hogy Úristen, nem tart szavakat, olvassátok el, pont pecsét aláírás, annak is lehet helye. Mert ha én nem találok szavakat valamire annyira jó, akkor az is jelent valamit. Vagy ha azt mondom, hogy a negyedik oldal után konkrétan elégettem, az is jelent valamit. Ezek, ezek mind fontosak, egyik, másik csalásokért.